що побачить він завтра, яку силу вони збираються випустити. Зненацька він відчув, ніби дещо в його серці, яке позирало на дивовижний захід сонця разом із ним, сховалося. І щось суттєве зникло з цього світу. Він розглядівся, подумки навсі біч, але не міг зрозуміти, чого раптом стало бракувати в краєвиді. Бракувало чогось настільки суттєвого, від чого втратилося будь-яке значення краси, що розверзлася перед ним у своїй безсоромній, неприхованій довершеності, яка не знала пощади і не знала, що таке ощадливість, яка ж бурляла нові і нові барви в небо, ще і ще, допоки густина переливів Небесної безодні не досягла апогею. І раптом щось пропало. І натомість урочистого фіналу симфонії, Замість епічного розрішення спектаклю, Він відчув, як захід сонця Став просто ще одним черговим заходом сонця, Банальними сутінками, напередодні експерименту. Він навіть озирнувся навколо, аби зрозуміти, що раптом зникло, що стало причиною занепаду. Куди поділася солодка мелодія, яка вела його до цього місця? До цього перехрестя доріг у закритому містечку посеред Нью-Мексико. Без жодних об'єктивних на те причин він відчув раптом все переможну самотність. Намагаючись не піддаватися тискові почуття, що раптово навалилося на нього, він вирішив удати. Будь нічого не сталося, просто він став свідком іще одного заломлення видимих радіохвиль у земній атмосфері. От і все. Роберт заклав руки в кишені, ще трохи постояв на порозі, але тепер стояти було незатишно. Тепер небо було чужим і відстороненим. Однакові ряди будиночків, чий монотонний порядок потай заворожував його, як будь-який інший порядок на цьому світі, також втратили свою чарівність. На вулиці було безлюдно, Намагаючись подолати твердість, що раптом скувало його серце, він, не свистуючи, пішов до будинку. То була найтяжча ніч, яку він тільки мав у своєму житті. Він дивився повними розпачі очима в стелю майже іграшкової спальні, а в голові в нього билось одне запитання – чому? «Чому? Чому? Він не розумів причини свого неспокою, що раптово заполонив його і подумки пролітав над сплетінням життєвих ситуацій, вишукуючи той вузловий момент, де він припустився непоправної помилки, яка в результаті призвела до того, що він лежав зараз без сну і відпочинку, напередодні найбільшого експерименту його життя. Лежав, почуваючи себе, пораненим звіром, який не здатний усвідомити причини своїх страждань, а здатний лише крутитися з боку на бік і скаволіти. В університеті у себе на факультеті він був світилом, зіркою. Коли він вперше познайомився зі світом великої науки, то зрозумів, що чекав цього моменту упродовж усього свого життя. Нарешті йому дали в руки інструменти, якими він міг би здійснити своє найпотаємніше бажання. Нарешті хтось навчив його мови, якою розмовляють зорі та атомі. І він почав говорити.